bona nit, companys terrestres. Us parla el capità Jesús Montaner de la nau estelar Arcàngel. Tinc al meu costat el tinent Joan Arenyes, el tinent Doikaren Jemtad, l'oficial científic Débora Simons, el doctor Nicolás D'Arco, l'esprit Jean-Michel Godard i l'alféres Moguis Teidor, reclutat, com tots vosaltres, a la base terràquea Esperança. Com sabeu, Montsalvatge agonitza sota els atacs d'embrindat. Si Montsalvatge és destruït, també ho serà a Terra, perquè són planetes bessons en el destí còsmic. Per tant, a les vostres mans es troba la salvació de tot el que coneixeu i estimeu. Tinent ja està començant a fer-me passivetes per sota de la taula. Senyor? Tinent! Apartis d'aquí! Fora! només heu d'introduir el disquet d'ordinador que conté la simulació sí, capità, de món salvatge. Capità, està capità. Tinent, tinent, tinent, però és que em té que deixar parlar. Tinent, per això sóc jo el capità i no sóc el tinent o l'Alferes o l'oficial científic. Tinent, calles, calles, calles, calles. Trobo un nerviós ja té avalat, eh? Uh, sí, sí, sí, sí. Deixeu... Continuant. La configuració mínima és la següent. Un PC 286, com a mínima, 8 megahertz amb targeta VGA i disquetera d'alta densitat. La setmana passada tampoc varen tenir sort. Tots els reclutes van morir a Montsalvatge. Per aquest motiu els emissaris de Claycomoranto convocaran una reunió al Palau de Quervus IV. Es tractaren molts temes, però només es va arribar a una conclusió. La base esperança serà reformada. Començant pels simuladors hologràfics i acabant per algunes parts de l'entrenament bàsic, que fins ara es confiava l'almirant Gyuro, però que ara redissenyarà Tadeus Huebner, l'insigne comandant de la flota de l'imperi. cosa no acaba aquí, els rituals de tiranach s'han celebrat aquesta setmana i degut a les morts produïdes en la darrera expedició a Montsalvatge s'hi han sacrificat cinc verges. La cerimònia retransmès a tots els planetes de l'imperi fou particularment violenta. Les cinc noies van patir diverses mutilacions abans de morir, ja sense unys ni llengua. Ni tan sols els pilots sense cap de l'Weiptooth van aconseguir evitar-ho, tot i que arriscaren la ment que amaguen dins el fetge quan intentaren superar les tres proves de Deiko Reila. Vosaltres, els que m'escolteu en aquests moments des de la terra, sou la nostra única esperança. Us prego que estigueu a l'altura de, de les circumstàncies. No vull més mort sense sentit ni a la meva nau, ni a món salvatge. Quina narenyes, m'escolta. Sí, senyor. Expliqui'ls als nostres usuaris.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 Molt fort! Fixant coordenades, establint paral·lelismes, projectant senyal. Hi ha algú esperant-nos, tinent? El uh, Amirall Guru m'està que sí, amb el cap. En aquest mateix moment ens transmeten les seves dades. Transport! Sí, senyor. Benvingut a la nou Estadar, arcànge del Francisco Javier Sánchez. Rupero, de Terrassa. Hola. Benvingut a Montsalvatge, on tot comença i tot s'acaba. Entrada, punt, tota 2350. Tinent, per què heu obert la seqüència de test quan estava parlant? Tinent! Soc un males mans, ho sento, capità. Has sentit això, Ferres? Tinent! Sí, sí. No és un mal presagi, però ara l'obrirem de debò. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base Darum 4. Test d'Aptituds. Filtre preparats. En Ferres Sánchez li fa saber que abans d'iniciar el seu enfrontament amb les criatures de Mont Salvatge ha de passar una petita prova.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 Ha molt preocupat. El vestit ja. en món salvatge està en perill. Mm -hmm. El tinent de li farà la primera pregunta. Alfred Sánchez Ropero, de Terrassa. Mm, imagini que algú, potser la Miuk Sheperens, en persona, acaba de lligar el seu cervell a un cordill d'or i sang. Vostè intenta desesperadament que el seu intel·lecte escapi d'aquesta estranya presó, però no pot de cap manera. Què faria? Doncs... Mm, tallaria el cordill I per què tallaria el Ferres? Es podria per, fer mal amb les tisores Per escapar, no? Per escapar? Sí Però la tallada seria molt a prop del seu cervell el Ferres Ho faria molt de compte per no ganyar la meva intel·ligència Suposant que en tingui el Ferres. Ara eh, recorda un dia, un dia molt especial, el dia en què va ingressar de base esperança. Sí, tot va ser molt bonic, tothom abraçant-lo, desitjant-li sort, però vostè i jo sabem que ningú deia la veritat, només volien lluny, perquè en el fons no el suportaven. Què faria si tornés a veure's? Doncs... Elferes, ràpid! Eh... No sé... Elferes, vinga! <laughs> em podia repetir la pregunta? Hauria de perdonar el capità Montaner, que avui està una mica nerviós i excitant. Sí, eh? Alferes, no li repeteixo la pregunta. El tinent li farà de següent. Alferes Sánchez Ropero, eh. vostè està tranquil, suposo. Sí, sí una mica. La pregunta és, obre els ulls i veu la cara d'una dona. No sap qui és, ni vol saber-ho. Només està segur que es tracta d'una estratagema dels mestres ascendits de Meinucari perquè volen seduir-lo, xuclar la seva màgia i podrir la seva ànima. Què faria?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 De cap tipus. Evitaria el seu sofriment i l'ajudaria a morir. diguin- digue'ns la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Alternativa. Possibilitat. Saber. Intel·ligència. Sort. Premis. Error. Mentida. Passió. Amor. I ignorar. Mm, no saber. Distància. Quilòmetres. I la darrera pregunta, què sent en aquests moments? Tranqui·litat. i... Un altre cop, el Ferens. No eh? sigui pas tan tranquil. Un bon carrer ha de ser mínimament apassionat i estar una mica nerviós, el Ferens. Sí, sí. concentrat. Deixem-ho així. Tinent, activa la seqüència d'anàlisi. Activa'ns, senyor. El Feràs, el sí. nostre ordinador li otorga un punt negatiu. Oh. S'ho imaginava, el Feràs? Mm, home. Mm, mm, mm, mm. Malament, no? Malament, què hi farem? A veure si té més sort a partir d'aquest moment. Mm -hmm.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 ...precedit de tants zeros com espais en blanc... que a la finestra que s'ha obert. Apreti qualsevol tecla per aturar el cronó. Ja ha aprenat? Sí. sí. Quin número pareix? Com, com? 27. 27. Molt bé, el s'està veient la cúpula de Tornamut. Els reflexes de les seves altíssimes torres de cristall... ...el desorienten. Potser està començant a veure visions. Uh -huh. Què vol fer ara? Opció A. Llençar una descàrrega d'energia mental. Opció B. Seguir caminant com si res. Opció C. Demanar als bruixots de Federamint un encanteri de protecció. Pensi-s'ho bé, Alferes. No corri. L'opció C. Opció C? I per quin motiu? Perquè amb ajuda m'anirien millor les coses, no? Sí, el que passa és que els bruixots de Federamint no són massa simpàtics. No aconsegueix cap punt de força, cap d'experiència, però sí un sol de valentia. Comença la segona seqüència. L'està veient, el feres? Encara no. Quants segons li queden? Ara ja la veig. Perfecte. Acaba de descobrir el Palau Imperial dels Gesserans darrere de la cúpula del Tornamunt. Mm -hmm. Davant seu hi ha unes escales. Sí. No hi ha massa llum i escolta uns rumors ben estranys. Què vol fer ara? Opció A. Obeir la veu que li aconsella pujar les escales. Opció B. Negar el que està veient i seguir davant, com si les escales no hi fossin. Opció C. Caminar en una altra direcció. L'opció B. Opció B. N'està ben segur? Un sí. Cop? sí. Molt bé. Guanya un punt de força, no en guanya cap d'experiència, però sí se n'emporta un de valentia. No està malament oferes. No està gens malament. Comença la tercera situació. Encara no. Encara no. comença la tercera situació el ah.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 Opció A, ajupir-se i seguir avançant. Sí. Aquesta roda fa força por, oi, al Feres? Al Feres, s'ajup sí, sí. o no s'ajup? Sí, sí. Ajupis! Ja estic. Ja s'ha ajupit. Sí, Perfecte. Sí. Ha guanyat dos punts d'experiència i un de valentia, però cap de força, no fa falta massa força per ajupir-se. Fem un petit recompte, si li alferes. En sí. la primera situació ha guanyat un punt de valentia. A la segona, n'ha guanyat un de força i un altre de valentia. A la tercera, no n'ha guanyat cap de força, sí, dos d'experiència, i un de valentia, que no estàs gens malament. Estava ient el monstre? Sí. Un feita-feita. Sí, sí. Necessita dos punts de força per superar-lo. Ja. I en té un. Mhm. Uh -huh. I li hem de un altre pel test, i ho té molt malament. Alferes, eh. perquè no té punts suficiència si el feita feita s'ol cospira. Yeah, yeah. Adiós. Tinent, li prego un respecte pels nostres alferes. Tinent, escolta! Espero trobar-me de més qualificats francament. Jo també, francament. Què li sembla si parlem sobre en Santo Tremlup, Tinent? Uh, sí, senyor, però... He de llegir un petit informe. Però... Prepari la megafonia. Mm, però qui és en Santo? Ara li explicaré. En Santo és un home. Un Bé, la megafonia. No sé si és un home o un déu disfressat. Sigui el que sigui l'hem de trobar perquè pot connectar amb el Tribunal Còsmic i ajudar-nos a destruir en blindat. D'acord, mm, procedeixi. D'acord. Procedeixi. uns vuit anys que vaig conèixer en Santo Tremlup, era un home fosc que habitava els suburbis de la ciutat salvatge que predicava les ensenyances d'un tal Federmet-Chang i Jumlovski. Jumlovski estava convençut que era el masies de les Terres Altas i va morir a mans d'un parent de lladragots. Però el va conservar i atresurar els escrits de l'enviat diví durant molt de temps. Se'ls va aprendre i finalment es va sentir vampiritzat per ells. Amb paciència em vaig fer amic seu. Mai no vaig saber per què necessitava parlar amb ben, sentir com fluïa la seva sabidoria, perdre uns minuts, i durant només uns minuts les meves conviccions per apostar per les seves. Santo era, com es deia, un home extraordinari. Treballava en un mercat ambulant volant d'animals que els dimecres podies trobar-te en un carrer adjacent a la catedral de Ciutat Salvatge. Sí, els venia els animals, però els seguia amb el pensament fins que morien. Així es sentia a darrere dels coneixements dels patiments de les vivències de centenars d'éssers. Acostumava a parlar amb ells dijous pel matí, després de recollir les coses del mercat. A vegades el convidava a menjar a la sala cúbica de la delegació de governació de l'imperi, establint un curiós intercanvi. Per cada poma sana no artificial que jo li oferia, ell m'explicava una de les paràboles d'Iomblovski. Jo podia sentir la joia d'en Santo descobrir que algú s'interessava realment pels seus coneixements, i això em reconfortava. Fou a través d'un dels meus col·laboradors, que Santo va conèixer els robots de la nostra nau. En ells va descobrir un buit espiritual al qual no havia donat mai importància, i per tant es li va explicar la història de Jomblovski i algunes de les seves ensenyances. La influència de Santo sobre els meus droides no fou positiva. Tres d'ells, pobres diables, se suïcidaren quan assumiren la seva condició de pàtrides celestiales. Santa no va ser mai més el mateix. Va deixar de parlar, va refusar les meves pomes i el seu mercat mai no va tornar a apropar-se a la catedral de Montsalvatge. No l'he tornat a veure, però entre tots l'hem de trobar. Si ho descobriu pel carrer, entre la multitud amb el seu rostre preocupat, contacteu immediatament amb la nostra nau. És un dels pocs éssers capaços de vèncer blindat. Tinent, activi novament la seqüència de transport. Sí, senyor.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 Sí, el veig valent, Alferes. Oh, sí. Preparis potes, doncs, al Tinent Arenyes ja li farà la primera pregunta. Alferes Graus Jordana, de Sabadell, està preparat? Sí, que sí. Tinent, ja he que estava preparat. No me'l me posi nerviós, Tinent. Imagini que, desgraciadament, acaba sent atacat pel mal de Taviro Bun i es converteix en una cèl·lula més del monstre maleïta de Donko Regna. Intentaria provocar el suïcidi de Daléns o es limitaria a fruit amb les batalles, les morts i les restes calcinades que a poc a poc aniria assimilant? La primera opció. La primera opció? No pot escodir cap opció, has d imaginar una sortida a Ferres. Repeteixo la pregunta. Intentaria provocar el suïcidi de Daléns en què vostè s'ha convertit o es limitaria a fruit de les batalles, les morts i les restes calcinades que a poc a poc aniria assimilant? Sí, sí. Molt bé, Ara imaginis que s’aba de despertar. Però no hi ha dit, ni finestres, ni tançons ho respira. A mort alferes. Se li acosta un ballarí de la mort i li ofereix convertir-se en unes campaboires mentre cerca de perfecció espiritual a la jungla d’Oikarem de Mont Salvatge. No obstant, tindrà que pagar un preu a l'abadíssim, a cos de la que fou la seva dona de terra, partir-la en dos meitats i portar-la també a Mont Salvatge, el patiment etern dels dels Acceptaria? Uh, no. Alferes, i per què no acceptaria? Uh. En favor de qui no acceptaria, Alferes? En favor d'ella. En favor d'ella. Bé, ha estat una resposta tendra, si sí més no. Tinem, continuï. Atent, Alferes. De cop, un dels bruixots de la foscor de Montsalvatge el converteix en la muntanya de llàgrimes de les Lolites.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 Amb el comunicador em comunicaria amb la nau i que transport... Amb quina nau? Um... Amb... qualsevol que li estat assignada. Sí. Qualsevol del Feres no té garantits servir a la nau arcàngel. Exacte. Bé, prosegueixi, doncs. I que li fessin un transplànt bionic. Per exemple, ara diguis la primera cosa que se passi pel cap quan li dic les següents paraules. Trencar. Uh, gerro. De vegades Alferes! No' sí. semblat sentir una rialla. Alferes! Sí, Alferes, no ri! Ha estat molt ocorrent del Gerro. Se de reconèixer capà. Això és ocurrnt aquestes ocurrències no hi servien de res davant d'mbi de trencar, Gerro. Ah. De vegades. Alferes! Rerespongui. Sí. Sí. De vegades.gun cop. Oh. Uh, ja no ets el que eres. Mort. Molt bo. Peces. Uh, tren. Sé la teva meitat. Cama. Preocupar-se. Esprovit. Vent. Uh, mal. Li fa mal el vent, al Ferres? No. No es podrà costar mai a la regió que es sang, al Ferres? N'és conscient d'això? Sí. Bé, ara li faré la darrera pregunta. Què sent en aquests moments? Uh, nerviosisme. Tinent, activi la seqüència d'anàlisi. Estàs segur, capitat? N'estic ben segur, Tinent. No discuteixi les meves decisions. Sí, senyor. Sí, senyor. Sí. Alferes, males notícies. Aquestes rialles no li agradat a l'ordinador. Per tant, Perdo un punt. Alferes, s'ha perdut un punt. Vull sentir-lo plorar, Alferes. <laughs> mala sort, Gavidà. Efectivament, mala sort per vostè, en tot cas. Preparis. Alferes Grau, està veient la pantalla del seu ordinador? I veu la Casella i veu el número que oscil·la 0 sí. Els seus companys de la Terra han de saber que poden accedir a la seva situació si apreten la tecla S i introdueixen el número que haurà acabat de dir precedit de tants zeros com l'espai central quedin a la finestra, que sou oberts. Alferes, apreti qualsevol tecla per aturar el crono. Ja està. Quin número apareix? El 5. El 5. Molt bé. Alferes es troba a la cúpula de Tournebund. Les seves altíssimes cúpules el fan sentir un estrany vertigen. Té cap ple de somnis obscurs i un monstre assassí sembla que el vol atacar. Què vol fer ara? Opció A. Invocar un dels esprits del mag Tauréi de Munchel. Opció B. Saltar a l'abisme de Doido Nocus. Opció C. Demanar als bruixos de Federer Min un encanteri de protecció. L'opció C. Opció C. D'estar ben segur, Feres? Sí. Ben, ben segur? Sí, Gavinal. Malament ha perdut un punt d'experiència, en Alferes que sap el que s'està fent, no ha mai ajuda als bruxors de Federaví, però ha guanyat un de força i també un de valentia, que no està malament per començar, però només per començar. I preparis perquè d'un moment a l'altre començarà la següent situació. En aquest mateix moment, Alferes acaba de descobrir el Palau Imperial dels Llegeran darrere de la cúpula de Tornamunt. Les seves escales, bé, són especials, no estan fetes de marbre o fusta, sinó d'un estrany material que xucla qui puja. Què vol fer ara? Opció A. Apretar a córrer en direcció oposada a les escales. Opció B. Intentar fer un salt i arribar fins al crepúscula dels xeus. Opció C. Anar avançant lentament. Opció B. Opció B. Sí. N'està ben segur, Feres? Sí. Sí! Sí, la veritat. Ha fet molt ben fet! Ha guanyat dos punts de força, dos d'experiència i un de valentia. Un bon alferes ha practicat a fons el salt de la base tarràquia esperança. Alferes ha arribat al crepuscle dels Xeus. és així? Sí. Bueno, encara no, falta un dos segons. Falten dos segons! Un, dos, ara sí que ha arribat. El crepuscle dels Xeus, com li deia, s'amaga el monstre d'aquest nivell. La gran roda de matant que penja del ostres s'acosta perillosament al seu pit. El partirà d'un moment a l'altre.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 Només es vol ajupir, mal fet, perquè la llum que havia al fons l'indicava el camí que en el fons tenia que seguir. No ha guanyat cap punt de força, cap d'experiència i cap de valentia. Aquesta no ha estat tan brillant com les altres. Fem un petit recompte al Feres. En la primera situació ha guanyat un punt de força i un punt de valentia, però cap d'experiència. És més, n'ha perdut un d'experiència. En la situació dos ha guanyat dos punts de força, molt bé, ha guanyat dos punts d'experiència i un mes de valentia. I a la segona no n'ha guanyat absolutament cap. Anem a veure el monstre, que és un fals delicat. Necessitava dos punts de força per vèncer-lo. té? En té tres, de fet. Necessitava un punt d'experiència per vèncer I en té precisament un. I necessitava dos punts de valentia i en té dos. Li restem un, però continua tenint-ne un altre. Molt bé! El nostre! Fantàstic, Alferes! Vull sentir-lo cridar! Ah! Alferes! Oh, oh, oh. Sí, Gavità? Dinel, no deixi que alegria despaterri d'aquesta forma. Ens ha sorprès. Alferes. Ramon Grau Jordana de Sabadell. Alferes, sí. Ramon Grau Jordana de Sabadell. Diga, Gràcies pica. a vostè tenim una esperança per al món salvatge. Gràcies a vostè tenim una esperança per al món salvatge. Gràcies a vostè, ha guanyat un joc per PC que podràs col·lir d'un amplíssim catàleg, Alferes. Sí. Sí, com a més s'anogria, com és la segona tant, persona que sí, l'acuseix. Que... Fantàstic. Doncs farem una cosa, la setmana que ve tornarem a contactar amb vostè per entrar al segon nivell de Montsalvatge i intentar guanyar una consola Mega Drive. Bona nit, Alfreda, s'ha estat un honor. Bona nit. Bona nit. Tinent, no ens deixem endur per la alegria. Anem a transportar un altre recluta. Sí, senyor. Benvinguts a la nou Estadar, Arcàngel, el José Miguel Navarro Sardà i el Jordi Navarro Sardà de Cornellà. Hola, bona nit, capità. Qui dels dos parla, o parlen els dos a la vegada? Estic parlant jo, sóc Josep Miguel Navarro, capità. I sentirem en Jordi? Doncs, un moment, capità. Com Aquest dic, moment, bona nit. Però no estan els dos eh, juntats, són simbions mutants si a mesos, segons tinc entès. Correcte, capità. I contestaran a la vegada, per separat, com s'ho vanegar amb tot això? Ho farem per separat. Bé, la qüestió és que ens deixin en tan bon lloc com el d'Alferes, que acabem de sentir fa uns moments. Això espero, capità. Tinent, obri seqüència de temps. Em permeteu una pregunta sobre aquests cemesos? Són d'un sol servei? I només una. D'un sol cervell o dos serveis separats, aquests cemesos? Tenim dos serveis separats. Mm, important. I el seu tamany és humà? Correcte. Bé, com deia, el que ha de fer ara és obrir la seqüència de test. Obrin, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'ARUM4. Test d'aptituds. Filtre preparat. El Feres Simbion Navarro-Sardà. Coneix el mecanisme del nostre test? El conec. Doncs no l'avorrirem més de tants. El Feres fa servir la primera pregunta. Vull dir, tinent. Sí, sí, A vegades se'm sí. confon amb la seva actitud, tinent. però que no em degradi. Alferes Simbion, imagini que després dels saquets de la seva nau per part dels mercenaris moenkuns, és abandonat a la seva sort a la superfície de Mont Ardent. El seu germà mort, mor un dia més tard, volia dir, mor un dia més tard, i dos dracs de terra faion se'l comencen a cruixir poc a poc. Què faria? Això de simbiosi ho tema massa proper, Simbion Navarro serrà. Mm -hmm. Per cert, sap el que és la intuïció? Ho sé. Ho sap. Ho saben els dos, o no? Ho sí. Perfecte, ho sabem. ho sabem. Molt bé. Doncs bé, en aquest precís moment l'ha perdut la intuïció. Ha perdut allò que és imprescindible per qualsevol guerrer, sigui de món salvatge o no. Serà honest i es retirarà o esperarà a que algú li faci de feina bruta? Eh? Em retiraré. Es retirarà. Molt honest. Alferes, Sempre s'ha sentit igual, no hi ha manera de canviar. Arriba la nit i intenta separar-se del seu germà si a més, però no pot i té pesadilles i sua i gairebé mort. Però tot s'acaba quan es fa de dia i segueix sense poder dormir ni viure realment. Què fa? El mata? No el mata, el seu germanet? L'ignoro. O millor, l'obligua que m'ajudi a les meves tasques. Sempre abusa del seu germà així, doncs. Ho intento. I poden treballar per separats? Per suposat, el que passa que en la nostra relació domino jo. Déu-n'hi-do, digui la primera cosa que s'ha li passi pel cap quan el, el, el tinent li digui les següents paraules. Coneixer. Bastant. Sembla ser. Menys. Darrerament. Ho haig fer. Odiar. Enemic. Respirar. Vida. Principi. Coneixement. Final. Desastre. I l'última pregunta, què sent en aquests moments? Ànsies per salvar el món salvatge. Tots dos, vostè, l'ens que vostè representa? Tots dos. Molt bé, tinent activa la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. El Ferre Simbion Sardà ha de saber que l'ordinador li ha aconseguit un punt positiu. Era prou difícil que els seus dos servents s'entenguessin perfectament. Gràcies, capità. Gràcies. Els li té que donar l'ordinador i les seves respostes assenyades al Feres. Està veient la pantalla del seu ordinador en aquest moment? L'estem veient. Està veient la casella? Sí. Amb el marcador que oscil·la de 0 a 99? Correcte. Bé, doncs apreti qualsevol tecla per aturar el cronó. 19.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 Agafaré i demanaré ajut als bruixots. Els bruixots de Federamin? Correcte. N'estàs segur que els bruixots de Federamin són bons consellers? Bons consellers. Alferes, em sembla sentir bons... el seu germà passó. Correcte. Dient-li alguna cosa. Estàvem consultant. Ràpid. Més, més que bons consellers, són bons negociants. Doncs no són massa bons negociants, perquè aconseguirà passar la pantalla, però tot i així haurà perdut... Un punt de força, no n'haurà guanyat cap d'experiència i si tindrà un de valentia. No ha estat massa bé per començar al Ferres. Però ara s'obre a la segona situació. Té una nova oportunitat. Acaba de descobrir el Palau Imperial dels Gesseran, que és tot just darrere la cúpula de Tornamunt. Correcte. Davant seu està veient unes escales. Hi ha poca llum i escolta uns rumors ben estranyes. Què vol fer ara? Opció A. Obeir la veu que li aconsella pujar les escales. Opció B negar el que està veient i seguir davant, com si les escales no hi fossin. Opció C, caminar en una altra direcció. Pujo en busca de les veus que estic escoltant. Va buscar les veus al Feres. Sí. Les veus sempre atreixen amb un salvatge, sempre atreixen. No ha guanyat cap punt de força, tampoc no ha guanyat cap d'experiència, però sí, s'han endut un de valentia perquè es necessitava ser valent per escudir aquesta opció.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 Avançaré amb molt de cuidado a intentar evitar els paris que allà han... És un al mateix temps, imagino. Correcte. Molt bé, no ha guanyat cap punt de força, no, no se'n necessitava massa per escollir aquesta opció, però si sí, no ha guanyat dos d'experiència, sempre es pot ser precavit, i n'ha no guanyat un de valentia. Fem una petita valoració. En la primera escena ha perdut un punt de força, no ha guanyat cap d'experiència i se n'ha endut un de valentia. A la segona no ha guanyat cap punt de força, no ha guanyat cap d'experiència, però sí n'ha guanyat un de valentia. I a la tercera no ha guanyat cap punt de força, n ha guanyat dos d'experiència i un de valentia. Ha vist la Lolita? Correcte. Sabrà que necessita un punt de força per vèncer-la. Uh -huh. I no té. Té un punt negatiu de força únicament. Pot utilitzar el punt que té extra. L'utilitzarem. Sí, però tot i així no, no tindrà cap més punt de força. Sí té dos d'experiència i en té tres de valentia. Però li falta aquest punt de força. Ai, Alferes, que em sembla que aquesta lolita té molta gana. Quin greu que em sap, ara que estaven més animats amb els Alferes, tinent. Seran de bon país, espero. A veure... Capità Montaner... Digui'm! Preparis? Avui destruiré la seva nauda. Comença la persecució. Està sentint això, els Tinent? D'aquí a uns em presentaré el pont de comandament i el mataré, Capità. El mataré, Com s'han introduït... El mataré... De comunicació. Tinent, que camp de força protector! Aixecat, senyor. Maniobra evasiva 37, ràpids efectuada. Distància actual. En blindat a un minut, senyor. Ordinador, consulta tàctica. Processant. Com pot ser possible? Com redimonis pot ser? L'ordinador no arriba a cap conclusió. Tinent, procedeixo a l'evacuació de l'àrea 2B. Canal de comunicació obert, senyor. Capità Montaner oficial d'ICUN de l'àrea 2B. Capità Montaner oficial d'ICUN de l'àrea 2B. Oficial, evacuació segons protocol Michael Demlunen, utilitzant càpsula 9. Oficial científic demanen accés al pont. Concedit! Què succeeix, oficial? Sembla ser que en blindat està cremant les ments de part de la tripulació. M'arriben informes de totes les seccions. Molts han mort! Per Raito gòbul. Què ha estat aquesta explosió? L Ordinador, estadística! Senyor, l'ordinador informa que la pèrdua de 30 vides i la destrucció de, de, de l'escola Balanau. Mal nascut blindat, m'escoltes? És clar que sí, capità. Però ara per ara, mig món salvatges meu i no ha pogut fer res per evitar-ho. Patètic desgraciat. Com pot pensar que podré vèncer algun dia? El destruiré i a tota la seva tripulació també. No ho aconseguiràs pas blindats. Tinent, deixi'm el control total del pot. Però, capità, això és improcedent. Tinent, ovegi! Sí, senyor. Ordinador, obri un mapa tàctic. Oficial Simons, vingui! Sí, senyor. Débora, vigili el compte enrere. El compte? Quin? Fixi-se en la pantalla del console, és que no ho vego! Sí, senyor. Ordinador, activi la seqüència d'autodestrucció. Però, capità... Calli! I fixi-se en el monitor. Deu, nou, vuit, set... Continui! Sis, cinc, 4, tres, 2. Uh! Atorrega General de Sistemes! Ah! Alguna cosa ha succeït, Alferes. Quanta sang! Taylor, Alferes, Taylor, on és? Hem perdut l'Alferes Taylor. Débora, Débora! És a terra, tinent, no ajudi'm a aixecar-la. Però no veu quin és sang? Vinga, aixequem-la. És inútil, senyor. Débora, Débora, contesta. Doctor Darko! Sí, senyor. Ajudi'ns, caram! Procedint amb l'escàner. Mm... L'oficial té una conmoció cerebral. Ens l'hem d'emportar immediatament a infermeria. Doncs vinga! I torni més tard per dir me l'informe complet sobre l'estat de la tripulació. Sí, sí. Afanyis! Sí. Almenys hem blindat a cada lluny. Tinent, no tenim més remei que continuar. Hem perdut deu persones més, per això tinc entès. En realitat ha passat de llarg. Sembla que acaba d'entrar en un nou quadrant de l'imperi. S'ha hem... oh, empescat, o no sé què ha passat, que es pensa que estem destruïts. Hi ha alguns desperfectes de la nau també. El nucli d'andimatèria del generador principal s'hauria de reparar, també. I de la tripulació hem perdut deu persones. Deu persones, mare de Déu. La Mireia Lliguro em demana un nou transport. Però si els transportadors no funcionen bé. La Mireia i l'Imperi demanen resultats, senyor. Demanen resultats. M'agradaria veure'ls aquí, a l'emperador i als seus. Bé, doncs, procedeixi. Sí, senyor. Benvingut a la nau Estadar Arcàngel, Alferes, Miquel Mateu, de Barcelona. Ja? Alferes? Sí. Benvingut a la nau. Sí. Estem... Molt afectats per l'accident de l'oficial. El Feres! Què? El Feres, m'està escoltant? Sí, sí. Què havia semblat l'atac d'en Blindad? Eh, molt dolent. Molt dolent? Sí. I per què el Perquè ha matat molta gent. Ah. I el molt dolent és l'única cosa que se li acudeix al Hem perdut massa gent de la nostra manipulació. Molt cruel, capità. D'acord, Feres. Com? L'hem ben enganyat. L'hem ben enganyat. Sí, hem estat bastant hàbils. El feràs Mateu. Sí. Preparis pel test de la doctora Gil Foreman. Tinen, obri la seqüència. Obrim, senyor. Sí. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'ARUM4. Test d'aptituds. Filtre preparat. Alferes Mateu, preparat pel test? Sí, capitàs. Molt bé, el tinent Aranyes li farà la primera pregunta. Alferes, algú li ofereix la possibilitat de transformar-se en un sinistre nigruman, adepte als rituals pagans de la catedral de Montsalvatge. Podrà aconseguir tot el que el seu cos de carn pugui fruir, Accepta? Accepta mm, El cos? Excepte el cos? Accepta el cos! Alferes, sí? repeteix la pregunta. Algú li ofereix la possibilitat de transformar-se en un sinistre negroman, Adepte als rituals pagans de la catedral de Montsalvatge. Amb això podrà aconseguir tot el que el seu cos de carn pugui fruir. Ho accepta? Mm, sí. Bé, alferes, no sé si ho ha dit pas massa convençut. Però l'amor no té sentit, oi que no? Això ho haurà sentit més d'un cop, alferes, Però mai no hauria pensat que el no sentit dels no sentiments l'experimentaria vostè mateix de primera mà. El Ferres acaba de descobrir que la seva companya és una espia, esclavitzada pels pleers que en blindat li promet, el maleït blindat. L'elimina? Mm, no, l'utilitzo. L'utilitzo? Per què? Mm, per després... per després utilitzar-la ella i... i per poder saber coses del blindat. Bé, més val que no em tremen de tanyes. Alfred, està correlat. Els comissaris Gueslin han descobert la seva connexió amb la xarxa imperial de Corbus IV, el fill bastard de Corbus III, i li ofereix el perdó del Tribunal de la Ciutat Salvatge a canvi d'informació sobre la localització de l'amagatall d'en Corbus IV. Els hi donaria? No. Digues la primera cosa que se li passi pel cap quan el tinent li digui la següent paraula. Entregar. Una cosa. Dolor. Eh, po. Separar-se. Noia. Recordar. Mm, ordinador. Mentida. Mm, podrida. I la darrera pregunta, què sent en aquests moments? Mm, ganes de matar el blindat. Això m'agrada, tinent, activa la seqüència d'anàlisi, tots el volem matar. Sí, senyor. Alferes, l'ordinador m'indica que ha guanyat un punt que podrà utilitzar en els seus nivells de força, d'experiència i de valentia. Molt bé, Alferes! Sí. Alferes, està veient la pantalla del seu ordinador? Sí. Està veient la casella? Sí. Apreti qualsevol tecla per aturar el crono. Sí. Ja està. Quin número apareix? 62. 62. 62. El Feres es troba la cúpula de Tornamunt. Sí. De sobte apareix davant seu un arbre enorme. Les seves branques l'atrapen. S'està ofegant. Què vol fer ara? Opció A. Intentar trencar les branques. Opció B. Invocar un dels bruixots de Gaourem. Opció C. Recórrer un dels encanteris que li van ensenyar la base de reclutament. Mm, opció C. Opció C. No ha guanyat cap punt de força, cap d'experiència... I ha portat un punt de valentia, Alferes. Com pot recordar unes ensenyances tan primàries? Alferes, Alferes, Alferes. No anem pas bé, Alferes. Sí. No anem pas bé. Mediti detingudament la següent situació. Està preparat per enfrontar-s'hi? Falten 6 segons. 4, 2... Sí, ni sí, la segona situació. Acaba d'entrar al Palau Imperial dels Jezeran, tot just darrere de la cúpula de Tornamunt. Sembla que l'escala que veu davant seu s'esveeixi de tant en tant i d'on hi passa un monstre temible. Què vol fer ara? Opció A. Intentar conjurar un monstre similar per defensar-se. Opció B. Intentar trencar una de les baranes per defensar-se del monstre. Opció C. Correr en una altra direcció. Mm, opció B. Opció B. Mm. N'està ben segur? Sí. Bé, ha guanyat dos punts de força. Se'n necessitava bastanta per trencar la barana. Però ha perdut un punt d'experiència, és molt primària en la tàctica. No obstant, ha guanyat dos de valentia. No estava la mena, el Ferres. Va millorant, va millorant bastant. El Feres molt aviat s'obrirà la tercera situació.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 no tindrà gaires oportunitats més. Jo. Opció A. Ha perdut un punt de força, però no ha guanyat... dos d'experiència? No pot ser, no pot ser. Els engandaris de metamorfosi no donen punts d'experiència. El Ferres no donen punts d'experiència. Ha perdut dos punts d'experiència i n'ha perdut un mes de valentia. El Ferres em sembla que no ho tenim pas massa bé, això. Fem un petit recompte. A la primera situació no ha guanyat cap punt de força, cap d'experiència i n'ha perdut un de valentia. A la segona situació ha guanyat dos punts de força. N'ha perdut un d'experiència i n'ha guanyat dos de valentia. I a la situació 3 ha fet servir l'encantari de metamorfosi. Molt malament. Ha guanyat un punt de força, n'ha perdut dos d'experiència i n ha perdut un altre de valentia. El Fera, s'està veient el lladre d'estrelles? Mm, sí. Ha vist que necessitava quatre punts de força per vèncer i en té tres? Necessitava cinc d'experiència i en té menys tres si necessitava, cinc de valentia i no en té cap. El Ferres sembla que a de llarra d'estrella se'l també aquesta nit. Mare meva, déu Déu-n'hi-do, ens hem quedat sense un altre alferes. Doctor Darko, finalment, digui'm com està la Débora. No ens han tratat en un de, amb estat de coma. Sembla força irreversible. Doctor, i ho té que dir amb aquest to, despreciatiu? És el meu caràcter, capità. De fet, no és l'única. De fet, no és l'única. Hi ha deu tripulants més agonitzant a la infermeria, ho sé. I sembla ser que un temps fau aplastat per una de les columnes del jardí botànic, és així, doctor? Sí, i no se'n va camentar de l'atac del blindat fins que ja va ser massa... Brindat. I què me'n pot dir d'això, tinent? Capitat, jo he obert tots els canals de comunicació, n'estic segur. Doncs no n'estic i tant, i la' l'arrogància. Doctor Darko, gràcies, sé que està fent tot el que pot, i més. El mantindré informat, capitat. Gràcies, retiris. Tenim una altra recluta. Tinent, obri seqüència de transport. Molt bé. Obrim, senyor. Molt bé. Alferes Jesús Mayordomo, de Barcelona. Hola, bona nit. Bona nit, capità Montaneret. Benvingut a Montsalvatge, on tot comença i tot s'acaba. Calafem Reitogobuna el protegeixi. Tinent, obri seqüència de test. Obrins, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base Darum 4. Test d'aptituds. Filtre preparat. Alferes Mayordomo, coneix perfectament el funcionament del test. Oi que sí? Sí, senyor. Doncs no l'entretindrem d'altres explicacions. El Tinent li farà la primera pregunta. Alferes Mallordomo, imagines que el fan a trossos i, cada, i que cada un d'aquests trossos té boca i que tots ells tenen gana i a poc a poc es devoren. Quina part del seu cos deixaria pels postres? L'esquena. I sí. per què l'esquena? Què faria amb la seva esquena? No sé, diguem que és la part que més m'agrada. Ahà. Uh -huh. És vostè dèbil amb la cara? Debilitat! Probablement això no li digui gran cosa. Perquè vostè, com a guerrer que és, no l'ha experimentat gairebé mai. Però ara, de sobte, li falta força als braços. No sap ben bé què és, però podria tractar-se d'una infecció vírica típica dels transbordaments espaials de baixa freqüència i llarga distància. Se'ls tallaria, els braços? Si no hi hagués cap més remei, sí. Però ho faria. Sí. Bé. Tinen, millor dit, alferes. Sempre l'hem pres per un autèntic boig, però vostè i jo sabem que no ho és. Si no, no hagués superat les proves d'ingresa de base i esperança. Però, tot i així, li agradaria fer alguna cosa per demostrar als seus antics companys, als seus familiars, que sabia perfectament el que feia. Què faria? Matar lindat. Bona pensada. Bona pensada al Ferres. S Això m'agrada! Digues la primera cosa que se li passi cap quan li dic les següents paraules. Tinen? Ànima. Perduda. Comprendre. Saber. Dividir. Partint dos. Pots estar-ne segur. I tant. Donar l'esquena. Tinent, no rigui. Alferes, no rigui tampoc, que subordinació és aquesta. Ha estat molt a, a més, donar l'esquena ja l'ha donat abans. Eh, tinent, s'ha fixat com va l'esquena, Alferes? Sí, l'ha donat abans, és veritat. <fixi> doncs busquem una altra paraula. Ajudar. Mm, socorra. Paraules. Paraules. Moltes. I la darrera pregunta. Què sent en aquests moments? Ràbia. Ràbia! Diré en no la seqüència d'anàlisi. Activant, senyor. El Feres, la seva ràbia està molt valorada per l'ordinador. Li consereix un punt positiu. Alfera, s'ha sentit aquest crit? Sí. És el crit d'un ternucus. Ha tingut la sort de trobar-ne un. Un ternucus que eh, li obrirà les portes del segon nivell de Montsalvatge. Introdueixo-hi el següent codi. Ha apretat la tecla ESC? Sí, senyor. Bé. Quatre. Quatre. Cinc. Cinc. Dos. Dos. Dos. Dos. Zero. Zero. Sis. Sis. Dos. Dos. Dos. I1. Oh. El Ferres està veient la pantalla metàl·lica i el número que va donant voltes. El sí. Apreti qualsevol tecle en aquest precís moment. Yeah. El Ferres està veient el túnel de llum i morot. És així? Sí, senyor.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 Uh -huh. Opció A, intentar impulsar-se cap a un. No guanya cap punt de força, només s'havia de deixar endur per de corrent. No guanya ni un sol punt d'experiència i tampoc cap de valentia. El Feres, en què està pensant? Està massa nerviós, potser la ràbia l'està encegant. Alferes. Okay. Feres... Tinent, no tolareu aquesta mena de bromes. Alferes Feres a la següent situació. Està veient els bisbes de Tardvium, que li estan donant la benvinguda. Les esferes de color blanc partides pel pecat amb les quals juguen els bisbes entre ritual i ritual l'hipnotitzen. Però tot i així concentrant-se pot arribar a veure un perillós sarcziut corrent per terra. O està volent pel cel, fixi si bé. Per terra. Per terra. Molt bé. Què vol fer ara? Opció A. Com li ensenyaran a la base d'esperança, ignorar els tervium. Opció B. Fer explotar una de les esferes amb un crit fa un ducte i xicat. Opció C. Seguir endavant i procurar esquivar el amb a Montsalva. Ràpid. Opció A. Molt malament, molt malament el Ferres. Era la pitjor opció de totes. Ha perdut dos punts de força, n'ha perdut dos d'experiència, n'ha perdut dos més de valentia. No ha de fer mai en un estat tan elevat de consciència com l'actual que li ha ensenyat a la base d'esperança. Molt malament. Continuem amb la tercera situació. El Ferres acaba d'entrar al regne.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 No estava mal pensat, no estava mal pensat, perquè estava veient la pantalla i veia el que es al fons. Però no necessitava cap punt de força per aconseguir-ho. I només n'ha guanyat una experiència, i només n'ha guanyat un de valentia. I em sembla que el monstre d'aquest nivell sol crespirar. L'està veient ja? Encara no. Aviat s'acosta. El Ferres l'està veient. El Ferres! Ara! Ara! Ara! Quin monstre és, el Ferres? Un escampaboires. Un escampaboires? Doncs aquest escampaboires li farà escampar la boira. Adiós. Tinet, n'hem perdut un altre. N'hem perdut un altre. No sé què farem, tine. Però avui ha estat... Hem gran, aconseguit un que un dents ho aconsegueixi. No està gens malament. Veurem què succeeix la setmana que ve. Tinent, inici la seqüència d'òrbita al rededor de Montsalvatge. Iniciada. Propulsors a potència 5.4. Fixats. Creu que la setmana que ve ens podrem acostar més amb blindats? Certament, senyor. Bé, que Raito Gobun ens protegeixi.